Път за освобождение Беседо от учителя държа на предобщия окултен клас на 3 март 1937 г. Отче наш Имате ли тема зададена? Нямаме. Изпейте Махар Бенуаба. Има в живота едно голямо противоречие, което ви е наложен. Всички чувствате едно голямо противоречие в живота си. Вие си го обяснявате по един или друг начин, но каквото и обяснение да дадете, противоречието си е противоречие. Едно противоречие може да се смекчи, може да се изправи. Противоречието съществува. Този живот вие не можете да го изпегнете на земята. Щом трябва да растеш, тога ще има едно противоречие. Ти материали трябва да ги вземеш от някъде. Откъдето и да ги вземеш, уния хора, от които вземаш материалите, те ще бъдат или доволни, или недоволни от теб. Ако им плащаш добре, ще бъдат доволни. Ако не им плащаш добре, няма да бъдат доволни. Съществува недоволство между най-близките. Вие не знаете как да се концентрирате. Във вашите мисли, във вашите чувства и във вашите постъпки няма единство. Например, не сте изучавали вие какво нещо е живота. Казвате. Трябва да се живее. Това не е философия. Трябва да се живее. И кокошката иска, не иска, ще живее. И червият иска, не иска, ще живее. И човекът казва, трябва да се живее. Има един произволен живот. Водата като слизла от едно високо място, тя... Иска, не иска, ще върви към морето. Не зависи от нея, от нейната добра воля. Ти казваш, аз така мисля. Нищо не мислиш. Когато на един кон се е качил някой на гърба му и препуска, нема зависи от неговата добра воля. Има някой на гърба му, който го кара. Казвам. Човек трябва да се концентрира. Има някои неща, с които човек трябва да знае как да се разправи. Това знание, което днес имате, може утре да ви помогне, но това знание, което днес имате, може утре и да не ви помогне. Ако вие отидете към Северния полюс, тия дрехи, които сега имате, няма да ви бъдат полезни. Ще се увеличи студът, дрехите ви са тънки и ще изгубите голяма част от своята топлина. Щом изгубите топлината, ще изгубите пластичността на своята ръка и ходът ви няма да бъде свободен. Ако отидете на екватора, дрехите, които са ви били полезни на Северния полюс. Няма да ви бъдат полезни там. Вие разрешавате въпросите от сегашното ваше становище, а пък вие сте пътници. Това не е идеалното място. То е едно добро място, но не е идеалното място. Не е мястото, откъдето всичко можете да разрешите. Например, вие не можете да си обясните защо някой от вас е мъж, а пък други е – жена. И си недоволен, че си жена. Защото не разбираш? Защо си недоволен, че си мъж? Защото пак не разбираш. И който е доволен, не разбира. И който е недоволен, също не разбира. И двамата не разбират. Например, какво е преимуществото на мъжа и какво е преимуществото на жената в дадения случай? Какво е преимуществото на един длъбнат предмет и на един изпъкнал предмет? Вземете едно огледало, което е изпъкнало и едно, което е вдлъбнато. Има едно различие. По какво се различават длъбнатото и изпъкналото огледало? Глъбнатите огледала събират, а пък изпъкналите, разпръскват. Мъжът той разпръсква. Ако остане на мъжа да събере една къща. Трудна работа естеството му е такова. Той разпръсква както един човек сее. Всеки един сеяч, който дойде хвърля, хвърля, Завлича и казва: Да става каквото ще. Жената дойде от подир, дойде оная с глътнатото огледало и казва: Какво направи, какво разхвърли зитото? Ти направи голяма пакост. Той казва: Направих пакост, но ще се оправи тая работа. Оная дойде и събере зитото и го тури в хамбара. А пък мъжът дойде и го разхвърля пак на нивата. Който не разбира, ще каже, че мъжът е глупав, а пък жената е умна. Но ако глупавият не беше пръскал, отде щеше да жене жената? Ако нямаше какво да жене? Вие по някой път мислите, че сте умни. Жената минава за умна, а мъжът за глупав. И кой се бие на бойното поле? Мъжът. По някой път жената по подражение на мъжа и тя се бие. Мъжете, когато се бият, бият се с цепеница, а пък жените с косите си хващат се за косите си. Жената хване другата жена за косата и казва Ти не знаеш ли да мислиш? Разтърска и главата. А пък когато бие мъжът, той бие стояга и казва «Ти не знаеш ли да работиш?» Казвам сега «Вие някой път се наказвате или по мъжки, или по женски» Кое е по-хубаво? По мъжки ли да те наказвате или по женски? Сега за концентрацията Каква е разликата между младия и стария? Между проявата на младия и проявата на стария. Младият казва така. Учителят си удря ръцете. А старият казва така. Учителят с ръката си бие главата и туря показалица си върху челото. Защо единият си удря ръката, а пък другия си туря показалица на главата? Този, който уплувава на ръцете си кой е? И този, който уповава на главата си, кой е? Старият винаги уповава на главата си, а пък младият на ръцете си. Онзи, който не разбира законите, ще намери едно противоречие. Питам. Една глава, която няма ръце и крака, които да я носят, какво ще направи? Ръката, която бутатая глава, то тая глава става ценна. Да допуснем, че нямате ръце и крака. Но като няма тая глава, ръце и крака, какво ще прави? Но и ръцете и краката, като нямат глава, която да даде направление, какво струват? Следователно, ще съберете стария и младия, Главата с ръцете и краката. Старият е главата, а пък младият ръцете и краката. Старият да мисли, а пък младият да работи. Младият събира или разпръсква? Младият разпръсква. Той всякога е много щедър. Младите хора са крайно щедри. От тях има щедрост. Старият има вече качествата на една умна жена. Той събира всичко наоколо. Старите хора ще ги видиш, че имат лешници, орехи, ябълки, парцали, корени. Младият даже не знае цената на парите. А пък старият знае колко струват парите. Той събира и ядене, но не знае как да яде куркият изпадали са зъбите му. Каквото и да яде, разваля му се стомаха. А пък на младия, каквото и да яде, всичко му е сладко. Ако вие сте изгубили смисъл на живота, вие сте устаряли. Всичко имате, но нямате доволство. Що ми едеш хубаво и стомахът ти правилно смила храната, ти ще имаш доволство. Човек трябва да работи, но между работата и човешката мисъл и чувстване има едно съотношение. Ти не можеш да извършиш една работа, ако не си мислил за тая работа. Ти не можеш да извършиш една работа, ако не си чувствал. Крайното проявление на човешката воля зависи от мисълта, и чувстванията. Това, което правилно си мислил и чувствал, ти ще дойдеш и ще намериш унай подходяща форма, с която да изразиш правилно онова знание, което имаш. Защото целият живот на всички хора на Земята е един резултат. И ако вие почнете да изследвате като учени хора под микроскопа, ако вие бихте изследвали физическия живот под микроскоп, щяхте да разберете много работи. Някой път пита, Защо съм дошъл на Земята? Че това трябваше да го знаеш? Как така? Дошъл си на Земята и не знаеш защо си дошъл? че то ще бъде смешно да си в едно училище и да питаш защо си в училището. Все-таки все имаш една определена цел като влизаш в училището. Ако си в отделенията, предметът ще бъде изучаването на азбуката. Четиртях години ще бъдат за азбуката слоговете и думите. После ще влезеш в гимназията. Гимназията аз наричам... Учение на сърцето. А пък, щом влезеш в университета, там е учението на ума. Отделенията това е физическия свят. Гимназията е светът на сърцето, а пък университетът е на ума. На ума е, понеже е висок свят. Всички не могат да свършват университет, но всички свършват отделенията. За отделенията всички имат възможност. Някой път хората мислят, че са много умни. Имат много факти събрани. Някой казва, аз имам усет. Ти можеш да имаш един усет разхвърлян. Може да имаш едно чувство, което може да е вярно, а може и да не е вярно. Големите работи, за да ги разберете, трябва да ги смалим. А пък малките работи, за да ги разбереш, трябва да ги увеличиш. Представете си, че вие сега се намирате в един свят. Имате свята, нарисуван на чертеж. Този е физическия свят. А пък Б, това е духовния свят. Този и свят го наблюдават под микроскоп. Виждате една малка точка тук, една точка под микроскопа. Нещо се движи. И после виждате, че тази точка се разделя на две части. Това е само за изяснение. Нещата, както стават в природата, стават по друг начин. Едната клетка тръгва към направление А, а пък другата към направление Б от точка С, по две противоположни направления. Едната част се привлича от А, а пък другата част се привлича от Б. Половината влиза в физическия свят А, другата половина влиза в духовния свят Б. Да кажем, че физическия свят е А, а пък духовния свят е Б. След като влязат, забелязваше, че тази половина започва да расте. Оголемява се. Но след като се развие, забелязва се, че отива нагоре. След като седят дълго време, едната в физическото поле, пък другата в духовното поле, веднага двете части отиват по една крива линия нагоре, докато дойдат до средата и след това перпендикулярно слизат надолу в този център, от който са излезли. Тези две точки от центъра С по права линия се привличат от духовния и физическия свят и след това по една крива линия се връщат в С. Идват на същото място. Тези две половинки се събират в едно кълбо. Това е умственият свят С. Какво ги е накарало да се разделят и какво ги е накарало да се съберат? Тази клетка беше еднообразна. Всички сили бяха само положителни и за това се раздели на две части. Една сестра беше положителна, а другата отрицателна и се търсят пак. Стана една смяна вътре. Еднообразието в живота произвежда противоречие, а пък разнообразието в живота произвежда хармония в природата. Най-първо е бил мъжът. Къде беше жената? Вие не сте мислили, не сте размишлявали. Къде е вашия микроскоп? Вие сега ще разсъждавате какво сте чели по книгите. Това, което сте чели по книгите, има нещо вярно. Нещата в книгите не са представени така, както трябва да се представят. Не, че у нези, които са ги представили, са искали да лъжат. Ни най-малко. Но зависи от къде фотографираш един предмет. Ако го фотографираш отблизо, ще имаш една представа, а пък ако го фотографираш отдалеч... Представата е друга. Някой път ви изучавате човека отблизо, а пък някой път отдалече. Отблизо имате една представа, а пък отдалеч друга. Кое е по-близо от вас? Кое е един най-близо? Мисловния свят ли или духовния свят, или физическия свят? Кое е по-близо? Сега дръжте си мнението. Не искам да си кажете мнението, понеже ако си кажете мнението, едното мнение ще бъде в разрез с другите. Вие още не знаете кой е реалният свят. Ти чувстваш в себе си един свят. Кой е святът, който чувстваш? Детето е недоволно от баща си и от майка си. В кой свят е? Щом си недоволен, но умът е вече почнал да работи. Противоречието вече проистича от Недоволен си. Сравняваш две неща, в тебе има две желания. Има една мисъл, а пък две желания. Следователно, ако имате един мъж и две жени, какво ще стане с мъжа? На мъжа ще бъде добре, а пък на жените няма да им бъде много добре. На мъжа ще му бъде много добре две жени и две слугини. Но на жените няма да бъде добре. И обратното е вярно. Ако една жена има двама слуги, то на слугите няма да бъде добре. Сега това привидно е така. Вие още не знаете. Казвате. Един човек е мъж, един човек е жена. Но това са още идеи. Вие не знаете какво нещо е жената. Коя е отличителната черта на мъжа и коя е отличителната черта на жената. На земята, както сега се проявяват, отличителната черта на мъжа е, че той е малко по-силен. Лъвът има голяма грива а пък на лавицата каква е гривата? Има едно различие. Вземете един пуя. Мъжкият има голям гребен отгоре, има гердан, а пък пуйката е малко по-малка. Вземете на насекомите, навсякъде женската форма и мъжката форма се различават. Ако не разбирате живота, ако не сте го проучавали, вие ще намерите едно различие, но не знаете причините, защо, от какво проистичат различията в света. Сега, за пример, има някой резултат. В този живот вие сте недоволни от себе си. Да кажем, че една жена е недоволна, че тя е жена. Да кажем, че мъжът е недоволен, че е мъж. Тога след време, Жената ще намери смисъл на своя живот и ще го изправи и става доволна. А пък мъжът изгубва смисъла на своя живот и става недоволен. И става жена. Той е недоволен от това, че е мъж. Оренивите, бие се, мъжът ще бъде щук, брада и прочие. Дето той минае, все разрушава. Това, което разрушава е мъж. Той от мине, всичко чупи, нищо не гради. Там, дето има разрушение в природата, това е мъжът. Жената обича да гради. Дето има градеж, това е жената. Това участие е вярно. Ако нямаше това, което руши, то не може да се гради. Импулсът на жената да гради е създаден от мъжа. А пък импулсът за разрушение у мъжа. Този импулс го е създала жената. Мъжът е станал лош по причина на жената. Жената е станала добра по причина на мъжа. Вие под микроскопо отдолу не сте наблюдавали този свят. Вие сте чели една книга, гледали сте картини, които не са верни. Но вие не сте ги гледали под микроскоп. Цял един процес на деление на клетката може да наблюдавате под микроскоп. Но това още нищо не значи. Тази клетка се изменя още по-нататък. В този случай от тези две сили едната се е превърнала на положителна сила, а пък другата на отрицателна. И се събират тогас. И това събиране се нарича любов, света. Но това разделяне става още в първичния свят. Това разделяне на клетката не става на земята. Тук на земята е само отражението. Ако виждате, че се създава една сянка, тя се създава по причина на реалността, по причина на дървото, което е израсло. Но това дърво е снето от някъде. Формата се е образувала на Земята, но не се зачева тук. Вие идете от едно далечно минало, от една епоха, която сте забравили, когато сте били на Сатурн, после на Месечината и след това сте слезли на Земята. Вие сте забравили тоя процес. Какви са били условията, когато сте живели на Сатурн и на Месечината? Какви са били условията, когато сте били на Месечината? И след като се преместите от Земята в друг един свят, какви ще бъдат вашите понятия тогас? Да оставим сега това. Ако нямате концентрация, ако не разбирате, вие ще се намерите в положението на младата мума. Преди да се ожени, тя си фантазира един свят с палати, шадравани и купринени дрехи, пръстени, корони и прочие, и какво ли не. А пък като се ожени, ще кажете, като он си реформатор англичанин, Джон Веслей, който казал... Не си струва човек да се жени. Дошъл един негов ученик при него и Джон Веслей му казал тия думи, известно време след оженването. Аз не искам да ви карам да не се жените или да се жените. На Джон Веслей не му било съдено да се жени. А пък той, като всичките хора, се оженял и после видял, че не си струва да се жени. Неговата възлюблена била като Ксантипа. Някои обвиняват, че Ксантипа била лоша жена. Тя ни най-малко не е била лоша. Не е била лоша така, както ние си я представяме. Този Сократ философията си дължи на своята жена. Сократ имал доста хубава глава, но он му бил лош. Той бил човек на чувствата. Обичал много жените и водил разпуснат живот. Имал много любовници. Историята това замълчава. Той имал обаче доста любовници. Че какво лошо има от това да има любовници? Вие сте турили на това друг смисъл, че ако обичаш едно семе и го поставиш в земята, какво лошо има в това? Този, който обичал семената, какво зло е направил? Няма никакво зло. Но ако почне тия дървета да ги сече и гори и прави от тях каквото иска, тогава злото е там. Злото не седи в любовта, но злото седи в безлюбието, което минава за любов. Някой ти казва, че те обича, а пък лъже. Там е злото. Някой на земята пита едно го. Ти обичаш ли ме? Другия казва. Малко те обичам. В света не можеш да кажеш много или малко. Малкото е относително и многото също е относително. Ние имаме едно криво понятие за любовта, понеже я прекарваме през една малка цеп и излиза малко вода. И казваме, малко те обичам. Ториш голяма цеп. Зад нея има толкова любов, че можеш да караш воденица, но причините са, дето не се проявяват нашите разбирания и нашите възгледи. Да дойдем сега до концентрацията. Любовта винаги концентрира човека. Тя го кара да размишлява, тя го заставлява за това. А пък безлюбието е, което разсейва човек. Щом дойде безлюбието? Човек е недоволен. То е състезание между двама за един предмет. Щом спориш в себе си дали да направиш нещо или не, тога си раздвоен, недоволен си. Идваме до раздвоението. Светът ли да обичаме повече или Бога? И казваме, има голямо преимущество в света, а пък да обичаш Бога е свързано някой път с големи страдания. Но и в любовта към света има големи страдания. Като изследваме страданията, те се различават и по-видимо му, като че ли в любовта към света най-първо, като се приближаваме, страданията не идват от начало, идват в края. А пък като се приближаваме към Бога, страданията идат от начало, а пък любовта и благостите идат от после. Следователно, ние имаме два противоположни възгледа и мислим за това, че в света е по-добре. Ако ти си удумните хора, ще живееш в света, докато дойде слънцето ти горе до зенита. Като дойдеш до зенита... Тога ще напуснеш този свят и ще отидеш при Бога и пак ще бъде изгрев в духовния свят. И тогава ще бъдеш щастлив. Но ако чакаш да видиш завършването на земния живот, аз ще ти кажа какво ще стане с теб. Вие ще знаете какви ще бъдат резултатите за всеки един от вас по отношението на това, което имате сега. Всички трябва да имате едно концентриране, но трябва да имате един предмет, към който да се концентрирате. Една определена идея трябва да имате. И върху тази идея, която трябва да имате, вие трябва да имате един възглед. Ти не може да мислиш за Бога, че Той може да поступва както хората да постъпват. Що мислиш така? Ти ще бъдеш недоволен? и неспокоен. Ще кажеш, няма да ме слуша Господ. Ако искаш да стане твоята воля, Бог няма да те послуша. Ако искаш да стане Неговата воля, Той ще те послуша. Вие ще кажете тогава, човек трябва да стане автомат. Ти казваш, ако върша чуждата воля, трябва да стана автомат. Автомат си, щом не разсъждаваш. Щом разсъждаваш, не си. Имай желание да бъдеш свободен. Това е една идея на Бога. Това, че ти искаш да учиш, да прогресираш в най хубавото това е потти на Божественото. А пък когато искаш твоето да стане, ти спъваш своя прогрес. Отрицателната страна на живота е човек сам си я създава. Той се спира на божествените заложки, които има и казва Да изпълня ли божественото или да изпълня човешкото? Изпълни божественото и ще се изпълни и човешкото. Ако изпълниш най-първо човешкото в себе си, ще имаш страдания и после ще дойде радостта. Ако пък изпълниш божественото, в началото ще имаш радост и в края пак радост. В човешкото едната страна е тъмнина, а пък другата светлина. Та сега нека се повърнем към това същественото. Това е една философия. Наблюдавайте това, което става. Да допуснем, че аз ви говоря на вас и искате да знаете, говори ли истината или не. Истината не може да се говори. Един факт може да се констатира, да се каже, но истината се живее. Ти трябва да влезеш в света на истината. Ти казваш. Докажи ми истината. Истината не се доказва. Това, което доказвате е лъжа. Само лъжата може да се доказва. Истината не се нуждае от никакви доказателства. Там, дето се казва, че има Господ, че там е лъжата. Какво ще доказваш? Ти искаш да разсъждаваш върху причините и действието. Казваш, че е имало причини някъде. Че кога е било в света, когато да не е имало причини и действия? И де са причините, от които ти съдиш? Ти виждаш само сенките на нещата. Къде ще намериш тогава с Господа по сенките? Една жена къде ще намери мъжа? Тя мисли, че има един мъж и го хванала за ръката. Никакъв мъж. Това е една лъжлива идея. Хванала е тя и мисли, че има мъж. Много се лъже. В литературата има много примери, дето жени за жени са се оженвали. Тогава ви имате криво понятие какво нещо е женитвата. Това не е изчистена идея. Казваш, това е един факт. И това е истина. Казвате, това е свобода, това е широчина на идеите. Но по какво се отличава свободата? Свободата е да действаш и да правиш каквото искаш. Тога си свободен. Казваш. Аз вървя по пътя на истината. В свободата ти може да правиш каквото искаш, а пък при истината имаш направление. Истината показва пътя по който трябва да вървиш. Истинският път на живота. В истината ти не можеш да имаш едно или друго понятие за нещата. Как излезе жената? Откъде излезе жената? Жената излезе отвътре, от самия човек. Сега това е в стълкновение с сегашните ваши възгледи. Ние сме в едно постоянно стълкновение с онова, което знаем. Това, което знаем, е отчасти вярно, но то трябва да бъде в съгласие. Ние отиваме към някои предмети, които по-напред не са били ясни и после стават ясни. А пък тези, които са били ясни, те ще изгубят своя смисъл. Най-първо вие се интересувате от вашето детинство. Като възмъжеете, не ви интересува детинството. После, като станете стар, вие се стремите към старостта. Но пак сте недоволни от старостта. Какво иде след старостта? Ти трябва да бъдеш млад, трябва да бъдеш стар между двата полюса и те да се съединят, за да се намери смисъла на живота. Ако не разбираш мъдростта на староста, ти не можеш да разбереш истината. Така зван. Вие сега се спирате и казвате. Защо съм дошъл на земята? Казваш, трябва да вярвам в Бога. Трябва да се концентрира умът ти в нещо. Имате ли в ума си една идея, на която всякога да разчитате? Нещастието на човека проистича винаги от този факт, че той изгубва своето равновесие. Щом го изгубиш, тогава ще паднеш. Трябва да имаш нещо, една основна идея, която да пази твоето равновесие. Накъдето и да се наклоняваш, като един корот в морето, все трябва да имаш нещо, от което да са съградени твоите идеи. Учителят посочва чертежа. Кое е накарало тия две точки да се съберат? И кое ги е накарало да се разединят? Кое ви застава вие да отидете на училище? Искате ли да идете? Кое ви заставя да отидете на църква? Кое ви заставя да седнете или да отидете в някоя гостилница? Има една подбудителна причина. Ние казваме Глад какво е глъдът? От какво проистича глъдът? Да оставим сега происхода на глъда, да преминем към един факт, който трябва да се обясни. Така казвам: Сегашните ваши разбирания, вие всички някой път говорите неща, които не разбирате. И сте недоволни от себе си и от ближните си. Ако разбирате нещата както трябва, вие всякога можете да бъдете в състояние да изправите всяка една погрешка. Вземете един голям музикант. Като му дадат едно парче, той веднага ще види погрешката и знае как да я поправи. А онзи и другият, който не разбира от музика, ще каже само Не е хубава тази песен. А музикантът, като изпее песента, знае къде е тя хубава и къде е лоша. И ние казваме, че тези работи са лоши, но не знаем как да ги изправим. Ние нямаме концентрация. Не знаем нещата тъй както трябва. Нямаме разбиране. Така съм. При сегашното ваше състояние, ако дойде един да ви проповядва, той ще каже, остави тези възгледи, които имаш сега. Той разбира, че трябва да се откажеш от един възглед. Това са като препарирани стъкълца. Имаш малък препарат, гледаш го под микроскоп. Щом отмахнеш едното стъкълце и ще туриш второ, трето. Да кажем, Имате един крамофон. Имате доста пьеси от някои видни автори. Туриш една плоча и свириш я. Ако извадиш едната плоча от нея, не въртеш. Най-малко това не показва, че не я обичаш. Но в дадения случай, изучавайте нещата. И когато ги изучаваме, трябва да ги сменяме. Някой казва. Този човек не мисли като мен. Няма нищо от това, че той не мисли като вас или че в дадения случай не може да чувства като вас. Един млад момък не може да чувства като стария и старият не може да чувства като младия. Но в това няма никакво противоречие. Това е само обстановка. Единият е на Северния полюс. Там е студено, той има дебели дрехи. А пък другия е на екватора и има тънки дрехи. Единият ще харчи повече. Той трябва да има една къща масивно направена с добро отопление вътре, а пък другия ще има къща по-слаба. Та, когато дойдат лошите условия, на какво се дължат те? Те се дължат на онова вътрешно неразбиране. Ние сме нещастни, понеже обичаме лекия живот, живот без мъчноти. И тогас именно природата ни дава най-големите изпитания. Когато ние се откажем да работим, тогава идват изпитанията. Природата иска да ни застави да мислим, да чувстваме и да действаме. Три неща изискват. Да имаме нещо, на което да разчитаме. И като гледа какво сме направили, това е на философския свят. После гледа съдържанието на онова, което сме направили. Разбрали ли сме неговия вътрешен смисъл? Разбрали ли сме идеята на онова, което сме направили? Как ще познаете, дали някой ви обича? Много лесно. Опечете една хубава кокошка, турете я на масата и онзи, който искате да опитате дали ви обича, кажете му да раздели кукошката на трима души. И той, като раздели кукошката, ще знаете дали ви обича, ще знаете кого обича повече. Когато обича, не му ще даде най-хубавото, бялото месце. Ако бъде супа, непременно на онзи, когато обича, ще тури повече масълце в паницата. И ще видите, че в физическия свят онзи, който е обичан, има повече масълце в паницата си, а онзи, който не е обичан, по-малко. Онзи, когато обичат, ще бъде по-добре облечен. Една райска птица е много добре облечена. А пък онзи, който не е добре облечен, не е толкова обичан. Онзи, който има отличен ум е повече обичан. Онзи, който има по добро сърце е повече обичан. Онзи, който има по-добро физическо тяло, е повече обичан. А пък който има хилаво физическо тяло, по-слаб и по-слаби чувства, то е по-малко обичан. Сега защо е така? Защото не може да бъде другояче, но това не е доказателство. Вие ако разбирате едно хилово тяло, може да го направите най-доброто тяло. И ако разбирате едно ваше сърце, можете да го направите най-доброто сърце. И ако разбирате един лош ум, можете да го направите един добър ум. И ако не разбирате, най-доброто тяло, най-добрия ум и сърце, можете да ги развалите. Коя е причината тогава? И тогава Господ против когото се възмущавате, това сте Вие. Този Господ, който разваля нещата, това сте Вие. Защо е така, ще кажете. Защото този Господ не мисли. И хората, за да се избавят от това, турят дявола. Едно същество дявол, което постоянно вреди. Човек при това разбиране, той самият е дявол. И той сам е и ангел. Когато поправя своя ум, той е ангел. Когато разваля своя ум, той е дявол. Когато управя своето сърце, той е ангел. Когато разваля своето сърце, той е дявол. Когато поправи своето тяло, то е ангел. Когато разваля своето тяло, то е дявол. Вие сега имате една идея за дявола, че откъде на къде вие приемате дявола, вие срещали ли сте този дявол. Толкова пъти говорите за дявола. Вие с дявола сте запознати, понеже вие сте дяволи. И с ангелите сте запознати, понеже и вие сте ангели. Но отчасти е вярно това. Кое е онова, което може да ме подбуди да бъда аз лош? Кое е онова, което може да ме подбуди да бъда аз добър? И спрямо някои хора мога да бъда лош, а спрямо някои хора мога да бъда добър. Има различни подбудителни причини. Коя е основната причина? Някой път имам желание да уча, а някой път не искам да се уча. Някой път искам да пея, а пък някой път не искам да пея. Някой път искам да рисувам, а пък някой път не искам да рисувам. Основната причина за всички неща е Духът. Първият резултат на Духа в света, първият резултат в света, с който започва животът, това е любовта. А пък резултатът на любовта е животът и на Земята. Животът, който имаме, е това е един резултат. Сега ние сме недоволни от този резултат. Тога се явява раздвоение, явява се тъмнината и светлината. Това е влизане в мисловния свят. Имаме знание да различаваме. Животът сам по себе си е създал светлината и тъмнината. Светлината се явява като един резултат на живота в нас, а пък знанието е резултат на тази светлина. Какво е разкрила тая светлина? Онова събраното знание е резултат на светлината. А пък с онова, което сме разбрали, влизаме в света на истината, за да можем да го използваме. Онова, което сте придобили в живота, вие може да го използвате в света на истината. Следователно, истината използва резултатите на любовта и резултатите на умствения свят. И само в истината човек може да разбере смисъла на живота. Там може да го разбере, понеже тогава той е свободен. В любовта ти ще служиш в началото на живота, а пък в истината ще бъдеш в края на твоя живот. Но вие за началото и за края на живота имате криви понятия. Вие мислите, че условията се свършват в края на живота. Не. В края на живота ще престанете с глупавите опити. Какво означава начало на една война или край на една война? Кое е по-хубаво? Началото или края на войната? Краят на живота какво означава? Едно сравнение. Началото или края на една война ще ползват? В началото ли да те бият или в края да те бият? Кое е по-хубаво? Някой се обаща. В края да има мир. Оставете този мир на страна. Мират това е една отвлечена идея. Не ти се слагат тояги, не те бият вече. Престават да те бият. И това състояние вече ти е приятно. Онзи, който ме е бил, той ми е дал нещо. Той казва, Искаш ли още? Казвам. Стига толкова. С. След като престанат да ме бият аз тази енергия, трябва да я обработя. Който разбира, така прави. В света няма безполезни работи. Когато не разбирате нещо, бой има. А пък когато ги разбираш, тогас не е бой. Вие сега се намирате на една фалшива основа. Аз като ви говоря, вие казвате Какви ще бъдат заключенията? Дали моите заключения ще бъдат верни, според както вие мислите или не? В дадения случай това, за което аз разсъждавам, не го приемам за авторитет, нито пък е авторитет онова, което вие мислите. Да допуснем, че аз пея една песен. Сега песента ще зависи от моето състояние. Най-първо ще зависи от това какво е времето отвън, а после ще зависи от това какво е моето състояние, моето разположение. Ако Ви обичам, ще запея добре, а пък ако не Ви обичам, ще запея горе-долу, ще гресна. А пък ако Ви обичам, ще пея песента така хубаво, че да не помните. А пък, ако не ви обичам, ще кажа Нека да платят за пеенето и после да ме критикуват колкото искат. Ние не трябва да разглеждаме дали природата е в съгласие с нас или не. Или дали ние сме в съгласие с природата или не. В природата съществува едно право. Онова, което аз правя и онова, което природата прави, да е разумно. То е сравнение. И във всичко, което тя прави, тя е права. И тя прави всичките неща с най-малките разноски и с най-малките страдания. И тя не може да избегне страданията, но по възможност се стреми да направи нещата с най-малките страдания. И ако я попиташ, тя ще каже... Без страдания не може. И ако попиташ, защо са тия страдания, тя ще каже, без страдания не може. Ако пак я попиташ, защо са тия страдания, тя ще каже, направи един свят без страдания и аз съм първата, която ще гледам как ще направиш един свят без страдания. Кажете ми, как ще направите един свят без страдания? Защо се съмнявате в себе си? Какво ви дава повод да се съмнявате в себе си? Казва ми един преди години. Не ме поставя на изпит, че не мога да издържа. Не ме поставя на един краен изпит, че може би няма да издържа. Ако туриш един човек на работа, трябва да му плащаш хубаво, но държиш един човек, измъчваш го, измъчваш го и ще дойде време, че този човек ще започне да мисли друго яче, ще изгуби вяра в тебе, ще го накараш да мисли и постъпва друго яче. Вие се измъчвате. Учителят измъчва своите ученици, учениците измъчват своите учители. Идва до крайности. И жената измъчва своя мъж, още го накара да я обича. И тя ще го изгуби. Ще изгуби това, което има. Една жена, като започне да измъчва мъжа си, ще го изгуби. Аз да й подпиша с двете ръце, че тя ще го изгуби. И мъжът ще изгуби жената, ако я измъчва. И учителят, който измъчва учениците си, ще ги изкупи? И ученикът, който измъчва учителя си, ще го изкупи? Ако ти мислиш, че смъчение може да постигнеш нещо, ти тогава нямаш разпиране. Защо ще мъчиш мъжа си? Защо ще мъчиш себе си? Някой човек почне да пости и 10 дена пости. За кого пости? За Господа? Че Господ има ли нужда да постим за него? Ти ще измъчваш тялото си, искаш да станеш благоугоден на Господа. Бог иска един човек да мисли хубаво, да има благородно сърце, а пък ти ще станеш недоволен, хилъв, жълт и искаш така да угодиш на Господа. Ти съвсем ще загадиш. На физическото поле хората постят. Постът значи не измъчва и мъжа си, това значи пост. Не го кара и да носи дрипели скъсани чорапи, дай му нови чорапи, изплети ги. Не го кара и да носи скъсани обуща, дай му нови обуща. И тези обуща да са хубаво направени, да не мъчат краката. Не го кара и да спи на скъсан сламеник. Не го и че ходи по чужди жени, считай, че е светия». Ти казваш, «Не ги ли знаят сегашните мъже какви са?» «Щом мъжът е лош и жената е лоша, нищо повече. Щом мъжът е развратен и жената е развратена. Щом бащата е развратен и синът ще бъде развратен. Щом синът е развратен и бащата е развратен. Какво ще ми разправят на мене? Ще се отделиш от хората и ще кажеш, че те са грешници. Остави тази философия на страна. С тази философия нищо не се разрешава. Че ти тогас грешника, защо го взе тогас? Не, че аз съдя вас, но излагам нещата както са. Ти казваш някому. Ти си ангел, всичко ще дам за тебе. А пък после казваш. Той не бил такъв, какъвто мислех. Аз към вътрешните неща сега отивам. За мен няма противоречие. Противоречието не седи там. Противоречието седи в следното. Имате една единица. Имате едно цяло число. Имате и дроб, да кажем една втора. Противоречието проистича от една втора, понеже когато едната втора иска да стане като цяло, там е противоречието. Половината иска да стане като цялото, а пък това е невъзможно. Вие казвате, че имате числото 10, то в числото 10 цялото ще разделиш на 10 части. И десетте части правят едно цяло. И една десета не може да бъде никога като цялото. И половината сама по себе си никога не може да бъде като цялото. Допущат в наука, че частта може да бъде като цялото, но никога не може да бъде по-голямо от цялото. А пък цялото има едно свойство, че то всякога може да бъде като своята част, но може да бъде и по-голямо от чиста. Бог едновременно е по-голям от нас. Ние можем да бъдем като Бога, но не можем да бъдем по-големи от Бога. А пък Бог може да бъде и като нас, но може да бъде и по-голям от нас. Понататък, не можеш да отидеш. Ако отидеш по-нататък от това, ще си щупиш главата. Защо? Ти вървиш по едно равно място, дойдеш до едно планинско място. Ако продължиш, ще дойде твоята смърт. Защото в тази рядка атмосфера ти не можеш да дишаш, не можеш да останеш във въздуха. Не прекрачвай. Вие питате, защо някой не ви обича? Защото и вие не го обичате. Ти казваш, защо ме лъже? Защото и вие го лъжете. Защо ме краде? Защото и ти го крадеш. Никаква друга причина няма. Ако искате да се концентрирате, така седи причината. Ще намерите тази причина вътре. Сега, като казвам, защото и вие го лъжете, разбирам следното. Вие сте си създали едни лъжливи възгледи за себе си и за вашия възлюбен. Вие сте турили на вашия възлюбен качества, които ги няма. И на вас вие сте турили качества, които ги нямате. Два души, като се обичат, така трябва да бъде. Един час мъжът ще бъде мъж, а пък жената жена. А пък във втория час мъжът ще бъде жена, а пък жената мъж. И ще се сменят постоянно. И ако така се сменят, ще живеят ангелски. Но ако жената иска да бъде винаги жена и ако мъжът иска да бъде винаги мъж, тогава ще има стълкновение. За да обичаш някого, трябва да си готов да вземеш неговото положение и той трябва да вземе твоето положение. Един цар трябва да вземе положението на поданиците и обратното. Казва един. Ела на моето място и аз ще бъда на Твоето. Като обичаш някого, Безразлично е да слезеш при него или да се качиш. Той е начидял личното. Вие искате да бъдете ангели, питате. Дяволи има ли в Ада? Че адът е вътре в вас? От пъпа надолу, вие сте цял един Ад. Къде е раят? От пъпа нагоре до главата е рай, най-високото място е горе, а пък адате е долу, от пъпа надолу, Адате е вътре в вас. И в този аз ще намерите много излишни работи, много лоши работи ще намерите в себе си. Ако бяхте един хирург и направите една операция, ще видите каква воня излиза, като се разпаря стомахът. Святите работи изчезнаха. Едно време мислиха, че тялото е храм Божи, а пък сега няма място в този храм, дето хирурзите да не са бутнали. Някои говорят за свещени работи. Няма свещенни работи, дето те да не са бутнали. Има някои работи, които лекарите не са бутнали. Например, като погледнете една клетка, в нея има чудеси. Тя е много малка. Трябва да я увеличиш хиляди пъти, за да я видиш и проучиш. Та хубавото, красивото, то е останало в древните работи. Единствените чисти души са дребните души. А пък в голямата душа всичко е разтършувано. И затова търсете любовта в малките прояви. Не мислете, че онзи, който ви е дал едно пълто, че той ви обича. Онзи човек, който светва в нощта пред вас един малък лъч и ви показва една пропаст от която се избавяте. Това е по-добро, отколкото да ви дава хиляди в ви. Онзи, който с един лъч на своята светлината и избавя, за вас той струва повече в дадения случай. Та онзи и вашия възлюблен, който може да внесе само една мисъл в вашия ум, заради покаже пътя, то тази любов струва повече, отколкото всички подаръци. Вие нямате понятие по този въпрос. Аз наблюдавам синца ви. Много добри хора сте вие. По-добри отколкото трябва. И по-лоши отколкото трябва. Тога с математически, като прави изчисление, Изваждам доброто, изваждам и злото и ги подвеждам под еднакъв знаменател. Нито много добър, нито много лош. Много добър да не си и много лош да не си. Като се срещнете сега, вие обръщате внимание само на лошата страна. Лошите страни на човека проистичат от изобилието. Този човек, когато вярата е силно развита, става суеверен и вярва повече в неразумните работи. Един американец, господин Браун, казва, Като се помоля, мога да спра и земята. Това са глупави вярвания. Той вярва. Те са глупави вярвания, мисли, че може да спре земята. Писанието казва в Стария Завет как при влизането на евреите в Ханаанската земя Исус Навин се помолил и се спряло слънцето. Един, като попитал някого дали се върти земята или не, той казал До времето на Исуса Навина слънцето се движеше, а пък земята стоеше. Като спрял Исус Навин слънцето, пря се слънцето и земята започна да се върти около него. Това вярно ли е? Не е вярно. Те са логически построения. Не са верни. Голямото не може да се върти около малкото. Това е един от законите. И малкото всякога може да се върти около голямото. Има си причини защо е така. Всяко нещо се връща там, откъдето е излязло. И понеже ние сме излезли от Бога, имаме желание да се върнем при Бога. И понеже Бог не е излязал от нас, Той не може да се върне в нас. Нищо повече. Сянката може да се върне при дървото, но дървото не може да се върне при сянката. Реалността образува сенките. Но сенките не образуват реалността. Дървото и без сянката съществува. Сега, докъде дойдохме ние? Ти мислиш, че обичаш някого, когото не обичаш. И по какво ще познаеш, че обичаш един човек? Аз разсъждавам друго яче. Аз не мога да обичам всички къщи. Да ви кажа защо. Обичам уния къщи, в които има хора. Но къщи, в които хора не живеят, не мога да ги обичам. За да обичам един човек, трябва да има нещо разумно и нещо добро в него. Де да е погрешката? В къщата или в мене? В къщата. Ако в тази къща живее един разумен човек, ще обичам къщата заради човека. Но ако не живее, какво ще обичам тази къща? Вие казвате. Да обичаме всички хора. Всички хора, в които Бог живее, в които разумното живее. Разумното е, което се обича в света. Ние казваме. Трябва да се обичаме. Най-първо всички трябва да станем разумни, за да се обичаме. Тогава, за да се обичаме, намерете хубавите работи. Аз мога да ви накарам всички да ме обичате. Аз съм правил опити. Някой път някой ще се сърди. Аз зная защо се сърдят хората. Някой е недоволен. Зная защо е недоволен. И когато правя нещо, аз зная защо го правя. А зная причините, които произвеждат тези явления. И следователно, аз ще премахна оная причина, която ги произвежда. Препоръчам на когато срещнеш някого, най-първо виж... Живее ли в него едно разумно същество или не? Десет души се съберете и вижте дали разумен човек живее в тази къща. Не се произнасяйте така бързо. Всички хора, в които Бог живее и се проявява, аз ги обичам. Всички хора, в които Бог не живее и не се проявява, аз не мога да ги обичам. Ти не можеш да обичаш един студент предмет, понеже той ще ти отнеме топлината. Той ще вземе нещо от тебе. Ти не можеш да обичаш един много горещ предмет, понеже и той ще вземе нещо от тебе. А ще обичаш някого, който носи живот в себе си. Като обичаш някого, у единия и у другия човек има придобивки. В обичта и в любовта има придобивки. И като обичаш, и като ви обичат, всякога придобивате нещо. При Божествената любов, и като обичаш, и като те обичат, всякога се придобива. Има една малка придобивка. Там, дето има микроскопически придатък, колкото и малък да е той, там може да обичаш. Законът е такъв. Ако няма придатък, тога се ражда омразата. Омразата се явява, когато няма придатък. И ако можеш да предадеш някому нещо, колкото и да е микроскопическо, той ще ви обича. Между вас се ражда противоречие, понеже не сте придали. И всеки път, когато не сте придали нещо на ума, умът ви не ви обича. И когато не сте придали нещо на сърцето си, то не ви обича. И когато не сте придали нещо на волята, тя не ви обича. Вие казвате: Имаме местоименията ти, той. Обяснете ми тия местоимения. Кое от тях е по-старо? Аз ли е по-старо, ти ли е или той? Някой отговаря той. Тогава има една формула. Аз съм, който съм. Тогава вие мерите сършин, а пък аз меря метри и за това не се разбираме. Аз, това е детето. Бог казва, аз първият, който се явява в света. Зад него има друг. Господ казва за себе си, аз съм първият, който се яви. И ти като кажеш аз, то се подразбира, че в тебе живее онзи, който първи се е проявил. И от него очаквам той да ме научи какво нещо са ти и той. Най-близко до аз е ти, а пък най-близко до ти е той. Те са отвлечени работи. Англичанина казва ай, българинът казва аз. Защо англичанинът казва ай? а българинът казва аз. Но това, което за вас е я или аз, за турчина е масло. Това, което за англичанина е ай, за турчина е месечина. Аз, това е едно състояние от нас. Когато казвам аз, ние сме най-близо до реалността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 Когато кажеш аз, то са най-близките работи. И трябва да знаеш, че човек е близо до себе си. И той трябва да почне да мисли. Животните повече чувстват нещата, а пък аз мисля повече. Някой път, като животните, за някои неща чувстваме повече отколкото трябва, пък някой път Мислим повече. Следователно, трябва да се контролираме. Не преувеличавай нещастията си повече отколкото трябва, защото нещастията, които ти имаш, съществуват навсякъде в света. И всичките добродетели, които имаш, те са общи за всички хора. Следователно, Реалният цвят е само онова, което е общо за всички хора в дадения случай. И страданието е общо за всички хора. Ние казваме, че злото не е реално, понеже всичките хора в дадения случай не могат да бъдат зли. То е относително. Злото във всички хора не съществува, когато едно страдание във всички го има. И даже ангелите от невидимия свят, като гледат, че хората не прогресират, една малка сянка се хвърля в тягното съзнание, понеже те трябва да слизат постоянно на земята, за да поправят грешките на хората. И майката, като обича детето си и като поправя погрешките му, у нея се заражда една малка тага. Така казвам сега. Престанете да правите най-малките погрешки. А пък най-малката погрешка знаете ли коя е? Не плюйте дето не трябва. Всеки да плюе в кърпата си. Един наш брат в София плюл на едно място и платил 5 лева. Казали му. Има закон за плюенето. Ще платиш. И природата, и тя е турила надпис. Не плюй навсякъде. Плюй в кърпата си. Не плюй там, дето не трябва. И щом плюеш, ще ти дойдат страданията. И всяко едно страдание показва, че ти си плюл там, дето не трябва. Ти си създаваш една лоша идея за един човек. Бог не си завършил картината още. Тази малката картина, която се рисува, чака и я. Ти ще се влюбиш в нея. Тя ще бъде една красива мума и сърцето ти ще гори. А пък ти казваш, това дребното същество не се произнася и за Божиите работи. Не се произнася и за себе си. Един ден вие ще бъдете ангели с 5-6 милиона крила голямо величие. Това, което кажеш, всичко ще стане. Като те срещнат, ще кажат, вярно е. Ще бъдеш един ангел, който заповядва. Ще кажете, минаха уния бедни времена, когато бях роб сега си създавате условия за унези 6 милиона крила и заради 6 милиона крила, които ще имате, струва си малко да пострадате. 6 милиона крила – това е най-малкото, което можете да имате. Има едни ангели, които имат 50 милиона крила, други 55 милиона крила – а някои имат и 100 милиона крила. Аз вземам 6 милиона крила и то е много нещо. С тях може да пропътуваш цялата вселена и да бъдеш доволен от положението си. Вие казвате сега? Остаряхме, чакаме да умрем и да отидем някъде на онзи свят. Никъде няма да отидете. Онзи плод, който е паднал от дървото, къде ще отиде? При корените. Ако отидат хората да го занесат в град София, то са специфични работи на някои разумни същества. Но вие, като умрете, ще паднете точно под дървото, точно дето сте родени. Ако пък дойде някой ангел и се влюби в вас и ви занесе в другия свят, той е друг въпрос. За него и въпрос не правим. Вие като умрете, няма да умрете, но ще капнете като плод под дървото. Та сега се концентрирайте и благодарете на Бога за ума, който ви е дал. Благодарете на Бога за сърцето, което имате. Благодарете за волята, която имате. И за тези условия, в които се намирате, благодарете. И при най-лошите условия Господ е там. Знаете ли защо Йов пострада? Той бил окултен ученик. И когато минавал окултният учител, Йов попитал учителя си, защо Бог направил червия. Йов ритнал червия и казал, и без този черви можеш. И без тях могло. И затова той трябваше да прекара големи страдания и в раните му се развили малките черви. Поради болестта се развила гной и червите са дошли да ядат гнойта и да го освобождават от нея. Йов, като ги погледнал, видял, че малките черви дошли да му помогнат. И като идвали просяците, казвали, богат бях, ковета имах, камили имах, а сега червеи. И им давал от червеите. И в ръцете на бедните хора те се превръщали в злато. Не подритвайте тези малки червейчета, понеже те ще дойдат при големите страдания да ви освобождават. Та Йов за това пострада. Ти срещнеш някой брат и помахнеш с ръка презрително. И тога само за едно помахване на ръцете ще те турят в положението на Йов. Не презирайте малките червейчета. Не презирайте малките работи, понеже ще спирате ония прогрес и ще си създадете едно Ненужно нещастие. Като видиш малкия черви, кажи На място го е турил Господ. Сега е малък черви, но след време този малък черви, той ще има голямо бъдеще. Не подценявайте и себе си. И не се надценявайте. Не се произнасяйте за себе си лошо. Ще си кажеш много добри хора сме, понеже Бог ни е създал. А пък много лоши хора сме, понеже не живеем, както Бог иска. Много добър човек съм, понеже Господ така ме е създал. Мисли хубаво за себе си. Всички сте добри създания. А пък не сте много добри, понеже не поступвате така, както Господ иска. Сега се очете добре да мислите. Не, че не мислите. Вие работите, но имате една отвлечена философия. Философията на радостите и страданията. Всичко, което Бог е създал е добро. Всичко, което ние създаваме е зло. Да възприемем доброто. Този е пътят, по който трябва да вървите, за да се освободите от неприятностите в живота си. Само светлият път на мъдростта води към истината. Много ви държах, но трябваше да влезем и в Ада и в Рая и добре ви водих. Благодарете че ви държах повече. Направихме гимнастически упражнения. Небето облачно, времето тихо и прокладно. 14-та лекция на общия окултен клас 16-та година държана от учителя на 3 март марта 1937 -ма година с в 5 часа сутринта София изгрев.